2. Притулок Золов'яного неба сіяла мряка, звиваючись наче дим поміж голого гілля дерев. Вона м'яко стеляла живоплоти, згладжувала контури будівель і розмивала все, що знаходилось отдалік. Краплі виблискували на металевих корпусах мовчазних роботів та сріблилися на плечах трьох людей, котрі дослухалися до інтонацій одягнутого в чорне чоловіка. Чоловік у чорному читав голос, із розгорнутої на долонях книги. «Бояє воскресіння і життя!» Вкрита віковим мохом, вирізблена фігура святого над дверима крипти, здавалося рвалася вгору, так, наче кожним атомом свого тіла прагнула сягнути чогось, чого ніхто крім неї не бачив. Вона й тепер стриміла вгору не менш рвійно, як і багато років тому, коли її вирізбли з граніту і встановили на родинному гребівці як символ, безмірно дороги для першого Джона Джей Вебстера на схилку його літ. «І той, хто живе та вірує в мене...» Джером А. Вебстер відчував, як пальці його сина впилися в його руку, чув приглушене ридання своєї матері, бачив роботів, що стояли в ряд, шанобливо схиливши голову над прахом свого хазяїна. Їхній хазяїну це зараз повертався додому. Останнього дому для всіх людей. Без жодного зворушення Джером А. Вебстер замислився, чиї роботи хоч щось розуміють. Чи можуть взагалі зрозуміти сенс життя та смерті? Це все, що значить для них, що Нельсон Ф. Вебстер спочиває в труні, а чоловік із книгою промовляє над його тілом урочисті слова. Нельсон Ф. Вебстер – четвертий з шеренги Вебстерів, що замешкували на цих землях. Жив і дочасно впокоївся тут, майже нікуди не від'їжджаючи. І зараз відходив на свій останній спочинок до гробівця, вибудованого першим із його роду для своїх потимків. Для цілого роду незнаної парості тих, які житимуть тут, плекаючи той трип життя, що його започаткував найперший Джон Джей Вебстер. Джерома Вебстера відчув, що його щелепи напружилися, а тілом пробігло легке тремтіння. На очі запекли, зображення труни розмилося, а слова, що їх виголошував одягнутий у чорний чоловік, злилися із голосінням вітру в соснах, що почесною вартою обступили покійника. І злибин його пам'яті вирунув спогад. Просив чоловіка, котрий прогулювався видолинками і полями, насолоджуючись свіжістю ранкового повітря. Стояв перед запаленим каміном зі склянкою брендів в руці. Гордість за ту відсівщину і те життя, а ще смирення та шляхетність сформували того чоловіка. Задоволення від найменшої дрібниці і віра у своє призначення. Упевненість у своїх силах і незалежність, радість від родинного затишку. Свобода натхненна безмежним обшором власного маєтку. Томас Вебстер смикнув його за лікоть. «Тату!» – прошепотів він. «Тату!» – служба закінчилася. Чоловік у чорному згорнув свою книжку, шість роботів вийшли вперед і підняли труну. Троє людей повільно рушили за труною до крипти, відтак мовчки завмерли, спостерігаючи, як роботи, просунули труну в спеціальний отвір, зачинили маленькі дверцята і прикріпили табличку з написом «Нельсон Ф. Вебстер». 2034 2117. -й. От і все, лише ім'я та дати. І цього, несподівано подумав Джером, було достатньо. Нічого й додати. Такі ж таблички були в усіх інших, в усіх, починаючи з Вільяма Стівенса, 1920-1999, чи як його називали Гремпа Стівенса, батька дружини першого Джона Джей Вебстера, який також покоївся тут, 1951-2020. Відтак його сини Чарльз Ф. Вебстер, 1980-2060, і син Чарльза, Джон Джей, II, 2004 2086 Вебстер добре пам'ятав свого діда, який любив дрімати біля каміна з трубкою в зубах, що завше погрожувала підпалити його вуса. Очі вебстера зупинилися на іншій таблиці Мері Вебстер, мати матері хлопця, котрий стояв біля нього, втім, уже далеко не хлопця. Він постійно забував, що Томасу 21, і десь за тиждень він полетить на Марс, як і Джером за часів своєї молодості. «Усі тут разом», – сказав він собі. Вебстери – їхні дружини та діти. Разом після смерті, як і за життя. Спочивають під захистом бронзи та мармуру, старих сосен отдалік і символічної фігури над позеленілими від часу дверима крипти. Роботи мовчки стояли, закінчивши роботу. Мама глянула на нього. «Тепер ти голова нашої родини, сину мій» сказала вона. Він обійняв її за плечі і місто притулив до себе. Голова цієї родини – радше тих крихт, що від неї залишилися. А залишилося лише троє. Він сам, його мама і його син. Та й син теж скоро покине їх. Вирушає на Марс. Але він повернеться. Напевно, з дружиною і тим розпочне нову сторінку в історії родини. І рід вебстерів не повинен закінчитися на них трьох. Більшість кімнат і їхнього великого будинку не стоятимуть порожнем, як оце це зараз. Були часи, коли в їхньому домі кипіло життя, коли дюжина членів родини жила собі в окремішних кімнатах під спільним дахом. Він не сумнівався, що такі часи ще повернуться. Усі троє вебстерів повернулися, вийшли з крипти і попрямували стежкою до будинку, що сірим громадям темнів у тумані. У камінні палах котів вогонь, а на стелі лежала книжка. Джером узяв її в руки і ще раз прочитав заголовок. Марсіанська фізіологія з особливою увагою до мозку. Джером А. Вебстер Доктор медицини. Об'ємна авторитетна праця. Справа всього його життя. Майже єдина у всій галузі. Написана на основі даних, зібраних під час тих шалених п'яти років на Марсі. Років, коли він працював практично день і ніч. Разом з колегами з медичної комісії світового комітету, яких відправили на допомогу у сусідній планеті. У двері постукали? Заходьте, запросив він. Двері відчинилися, і в них постав робот. Ваше віскі, сер, Дякую Дженкінсе, сказав Вепстер. «Священник уже пішов, сер», – доповів Дженкінс. «А, так, сподіваюся, ти подбав про нього?» «Так, сер. Дав йому звичайну плату, а тоді запропонував випити. Він відмовився». «Це була помилка», – пояснив вебстер. «Священники не п'ють». «Вибачте, сер, я не знав. Він просив передати вам, щоб ви якось зайшли до церкви». «І?» «Я відповів йому, що ви нікуди не ходите». «Все правильно, Дженкінсе», – сказав вебстер. «Ніхто з нас нікуди не ходить». Дженкінс уже рушив було до дверей, але нараз зупинився і повернувся. Перепрошую, сер, але я хотів би сказати, що служба в крипті була напрочуд зворушлива. Ваш батько був чудовою людиною, найкращою з усіх. Всі роботи кажуть, що урочистість пройшла не лише вдало, а й навіть велично, сер. Вона б йому неодмінно сподобалася. Моєму батькові ще більше сподобалося б почути ці слова від тебе, Дженкінс, сказав Вебстер. Дякую, сер, промовив Дженкінс і вийшов. Вебстер сидів із візки та книгою, насолоджуючись теплом від каміна, почувався затишно в тій добре знаній кімнаті, що стала його найулюбленішим прихистком. Це був його рідний дім. Це був дім усіх вебстерів ще з тих часів, коли перший Джон Джей прибув сюди і побудував першу частину будинку, що згодом швидко розрісся. Джон Джей вибрав це місце, бо поряд текла собі річка, а в ній, як не раз він казав, водилася форель. Але вебстер дійшов висновку, що тут мусило критися щось більше. Тут мусила бути ще й інша причина. Хоча, можливо, спочатку все зводилось лише до річки з фореллю. Річка, дерева, луки та скелястий грибінчик, де щоранку остелився туман. Мабуть, усе інше з'явилося з роками, коли його родина розрослася і коли навіть сама земля просякла, якщо не традицію, то чимось дуже на неї схожим. Чимось таким, що зробило кожне дерево, кожен камінець і кожен фут землі вебстеровими. Тепер це все їхнє. Перший Джон Джей прибув сюди після занепаду міст. Після того, як люди назавжди покинули ті притулки 20-го століття і звільнилися від племінного інстинкту збиратися разом у печері чи на галявині, щоб захищатися від спільного ворога чи спільного страху. І від інстинкту, що вже давно не був потрібний, поза більше не існувало ні спільних страхів, ні спільних ворогів. Людина повстала проти стадного інстинкту і тих економічних та соціальних умов, що тиснули на неї впродовж минулих століть. Те нове відчуття безпеки та достаток уможливили подібне повстання. Згадана тенденція розпочалася ще в ХХ столітті, понад 200 років тому, коли люди перебиралися за місто в пошуках свіжого повітря, простору та життєвого спокою, тих простих речей, яких вони ніколи не знали посеред міської метушні. І ось він кінцевий результат. Тихомирне життя. Місце сповнене лише хороших речей. Те життя, якого люди прагнули роками. Життя в старих сімейних будинках, серед просторих територій, з атомною енергією та роботами, які виконують усі забаганки. Вепсер усміхнувся до потріскуючих в каміні полін. Звичайно, що камін був анахронізмом, перенесеним іще з печерної епохи, але приємним анахронізмом. Користість з нього жодної, оскільки атомна енергія значно дешевша. Але зате скільки задоволення. Біля атомного обігрівача так просто не помрієш, милуючись омахом і полум'я. Навіть та крипта, в яку помістили сьогодні тіло покойного батька, це теж частина родинного надібку, такий собі фрагментик великої цілості. Насуплена гордість, некваплива життя і спокій. У давні часи мертвих ховали в одному великому могильнику гамузом, плечем до плеча і чужинцями. Він нікуди не виходить. Ось що Дженкін сказав священнику. І то було правдою. Бо навіщо кудись виходити? Тут усе є. Просто набравши номер, можна порозмовляти з ким завгодно або перенестися, хай і не фізично, у будь-яку точку світу. Можна відвідати театр, послухати концерт чи поблукати бібліотекою, що розташована на іншому кінці планети. Можна вести будь-який бізнес, навіть не встаючи з крісла. Вепстер зробив ковток віскі і потягнувся до кнопок апарата, що стояв біля стола. Не заглядаючи в довідник, набрав номер із пам'яті. Добре знав, куди хотів потрапити. Повернув перемикач. І кімната, здавалося, розтанула залишилося лише крісло, на якому він сидів, частина стола і частина апарата. Крісло стояло в узгір'ї, вкритому золотою травою і посяткованому зів'ялим покрученим вітром деревами. Схил спускався вниз до озера, затиснутого багряними гірськими шпилями. Гори, вкриті довгими темними смугами синьовато-зелених сосен, круто підіймалися вверх, і то там то сям, наче зубці пилки, впивалися в небо світло блакитні. Засніжені вершини. Вітер люто завівав посеред гілля похилених до землі дерев, раз по раз шарпаючи довгу траву. Останні промені передвечорового сонця запалили віддалені верхівки. Спокійне, величне безгоміння, довгий вигін покинутої землі, озеро в обіймах схилів, спилясті тіні на далеких хребтах, ветер розслаблено сидів у кріслі, поглядаючи на вершини. Дуже близько, наче з-за плеча, почувся голос. «Можна зайти?» Някий свістячий голос, який точно не належав людині, але такий знайомий вебстеру. він кивнув. А вже Джувейне. Він трохи повернув голову і побачив до найдрібніших деталей п'єдестал, а на ньому – скулено кошлату постать марсіанина з добрими очима. Позаду п'єдестала проглядалися силуети інших меблів марсіанського помешкання. Марсіанин вказав кошлатою рукою на гірський хребет. «Тобі це подобається?» – сказав він. «Ти це розумієш. Я можу осягнути те, як ти це розумієш, хоч для мене в цьому більше жахіття, ніж краси. Це те, чого ми ніколи не матимемо на Марсі». Вепстер простягнув руку, але марсіанин зупинив його. «Нехай буде», – сказав він. «Я знаю, чому ти тут. Я би не прибув так швидко, якби не подумав, що, мабуть, старий друг...» «Дуже люб'ясно з твого боку», – промовив Вепстер. «Я радий, що ти прийшов». «Твій батько був чудовою людиною». Сказав Джувейн. «Я пам'ятаю, як ти розповідав мені про нього в ті роки, коли працював на Марсі. Ти тоді казав, що повернешся колись. Чому ти не повернувся?» «Чому?» – повторив вебстер. «Просто я ніколи...» «Можеш не казати», – сказав Марсіанин. «Я вже знаю». «Мій син збирається на Марс за кілька днів», – розповів вебстер. «Я скажу, щоби набрав тебе». «Це буде чудово», – відповів Джувейн. «Я чекатиму». Він неспокійно засувався на своєму п'єдесталі. Він пішов твоїми слідами, так? Ні, відказав вебстер. Він вивчає інженерію, ніколи не цікавився хірургією. Це його право обирати свою дорогу в життя, зауважив марсіанин. Може, усе ж. Може, погодився вебстер. Але це вже вирішено. Мабуть, він стане чудовим інженером, структура космосу, усі ці розмови про кораблі, що вирушать до зірок. Напевне, ваша сім'я вже зробила достатньо для медичної науки, припустив Джовейн. Ти і твій батько? І його батько до нього», – додав Вебстер. «Після твоєї книжки весь Марс перед тобою в боргу», – заявив Джовейн. «Можливо, тепер з'явиться більше охочих спеціалізуватися по Марсу. З Марсіан навряд чи колись вийдуть хороші лікарі. Вони не мають нахилу до цього. Дивно, як влаштовані міські раз. Дивно, що Марс ніколи не замислювався про медичну грамотність. Натомість повідував культ фаталізму. У той час, коли навіть на світанку вашої історії, коли люди ще тулилися у печерах, Є багато речей, про які ви подбали, а мені, сказав вебстер. Ми дивимося, як ми могли їх пропустити. Здібності, які ви розвинули, а мені. Узяти, наприклад, твою коронну спеціальність філософію вона інша, ніж у нас. Це наука, а в нас вона була радше схожа на сяк так організований хаос. Ви створили струнку впорядковану систему, яка стала практичним прикладним і потрібним інструментом. Я близький до відкриття чогось нового і приголомшливого. Джовейн почав говорити, відтак завагався, а тоді продовжив. Того, що стане корисним інструментом як для марсіан, так і для людей. Я працюю над цим роками, ще відтоді, коли земляни вперше запропонували мені деякі психологічні концепції. Я нічого про це не казав, оскільки не був упевнений. Але зараз ти вже впевнений, припустив вебстер. Не зовсім, відповів Джовейн. Не на сто відсотків, але близько. Вони сиділи в тиші, дивлячись на гори й озеро. На одне з карячкуватих дерев сіла пташка і почала співати. За гірськими хребтами громадилося темних маровиння, і тепер засніжені вершини виглядали, наче вирізбані з каменю. Передвечірнє сонце здавалося тоне в багряній барві, з кожною миттю все більше тьм'яніючи. Почувся стук у двері, і вебстер раптом повернувся назад у реальність свого кабінету. Джувейн зник. Старий філософ прийшов і сидів поруч зі своїм другом годину, а потім непомітно вислизнув знов геть. Стукіт повторився. Вебстер нахилився вперед, класно вимикачем, і гори зникли. Кімната набула попереднього вигляду. За вікном простилилися сутінки, а в каміні серед попелу мерехтіли жаринки. Заходьте, сказав вебстер Дженкінс відчинив двері. Вечерю подано, сер, повідомив він. Дякую, відповів вебстер. Він повільно піднявся з крісла. Сервіровано на чолі столу, сер, додав Дженкінс. А так, сказав вебстер. Дякую, Дженкінсе. Дуже дякую, що нагадав мені. Вебстер стояв на широкій платформі космодрому і дивився вгору, де серед зимового неба, що митті зменшуючись, мерехтів вогняний круг. Ось круг зник, і він ще довгі дві хвилини просто стояв там, міцно вчепившись у поручні і не відводячи погляду від неба. Його губи ворухнулися, наче хотів сказати «до побачення, сину», але так і не спромігся видати хоч би якийсь звук. Повільно прийшов до тями. Бачив, що рампою рухаються інші люди. Бачив місце для посадки, яке, здавалося, простягнулося аж до горизонту. А на ньому то тут, то там стриміли конуси космічних кораблів. Неподалік одного з ангарів працювали трактори, розчищаючи площадку після нічного снігопаду. Вепстр затримтів і подумав, що це диво, оскільки полудневе сонце пригрівало таки добряче. А тоді затримтів ще раз. Він повільно відійшов до перил і попрямував до адміністративної будівлі. І якусь коротку болісну хвилю його огорнув страх, безпричинний бентежний страх перед тим бетонним простором, уособленням якого була рампа, страх, який змусив його подумки тремтіти, хоча ноги мимоволі несли його до виходу. Мимо пройшов якийсь чоловік, розмахуючи портфелем у руці, і вебстер, глянувши на нього край ока, ледь не заблагав у думках, щоб той раптом не заговорив до нього. Чоловік не заговорив, просто пройшов повз, майже не глянувши, і вебстер відчув полегшення. Якби він був удома, подумав вебстер, він би саме закінчив ланч і готувався до свого обіднього сну. У каміні вигравало би полум'я, і його мерехтіння відбувалося б на залізних козельцятах. Дженкінс приніс би йому лікер і сказав слово два, щоби підтримати буденну розмову. Він поспішно рушив до дверей, прагнучи швидше покинути холодний простір масивної рампи. Його здивувала власна реакція на відліт Томаса. Природно, що йому було важко дивитися на його відліт, проте страх що в останні хвилини запанував над ним, не був чимось природним. Страх перед довгим польотом крізь космічну безодню. Страх від самої думки про чужий світ Марса. Хоча Марс був не таким уже й чужим. Уже більше століття земляни знають його, борються за нього і живуть з ним, а деякі навіть люблять. Лише сила волі не дала йому в останні секунди перед злетом корабля побігти на космодром, вигукуючи до Томаса, щоби той повернувся, щоби не летів. Але цього, звичайно, він ніколи би не вчинив. Це виглядало б як ганебна і принизлива демонстрація почуттів. А до цього вебстери ніколи б не опустилися. Зрештою, сказав він собі, зараз подорож до Марса не є чимось винятковим. Може, колись це і було пов'язане з небезпеками, але ті дні давно минули. Він сам з молоду подорожував на Марс і жив там п'ять довгих років. Це було, він нервово зглитнув порахувавши, майже 30 років тому. Коли робот відчинив перед ним двері адміністрації в обличчі йому, Вдарили гомін і шум натовпу. І в цьому гулі було щось жахливе. На якусь мить він завагався, але потім увійшов всередину. Двері за ним м'яко зачинилися. Тримаючись ближче до стіни, подалі від людського тлуму, він попрямував до крісла в кутку. Сів, відкинувшись на спину, і щонайглибше занурившись у м'яке сидіння, і лише дивився на метушню в залі. Люди галасували, поспішали, обличчя мали непривітні. Незнайомці. Суцільні знайомці. Жодного знайомого обличчя. Усі поспішають до нових планет. Схвильовані перед відльотом, стурбовані останніми приготуваннями. Шастають туди-сюди. З натовпу виринуло знайоме обличчя. Вебстер нахилився вперед. Дженкінсе. викрикнув він, і одразу засоромився свого крику, хоч, здавалося, на той вигук ніхто не звернув увагу. Робот підійшов і зупинився перед ним. Передай Раймонду, сказав вебстер, що мені необхідно повернутися негайно. Скажіть йому, щоб зараз же подав гвинтокрил. Вибачте, сер, промовив Дженкінс, але ми не можемо вирушити зараз же. Техніки виявили несправність в атомній камері. Вони встановлюють нову. Це займе кілька годин. Впевнений, що це може зачекати, нетерпляче відповів вебстер. Техніки сказали, що ні, сер, сказав Дженкінс. Усе може вийти з ладу будь-якої хвилини. Увесь заряд енергії. Так, так, погодився вебстер, я розумію. Він почав нервово м'яти капелюху в руках. «Я просто згадав, що мені треба дещо зробити», – сказав він. «Щось дуже термінове. Мені потрібно додому. Я не можу чекати кілька годин». Він посунувся на край крісла, утупившись у митушню натовпу. «Обличчя, обличчя. Ви можете зробити відеодзвінок», – запропонував Дженкінс. «Хтось із роботів може допомогти з цим. Тут є приміщення. Зачекай, Дженкінс, – сказав вебстер, знітившись, але замить продовжив. «Насправді в мене немає справу дому. Жодних». Але мені потрібно забратися звідси. Я не можу тут знаходитися. Я просто збожеволюю, якщо ще трохи, побуду тут. Я дуже злякався на рампі. Я там почувався збентеженим і загубленим. У мене якесь відчуття, дивне, жахливе відчуття Дженкінса. Я... Я розумію, сер, промовив Дженкінс. У вашого батька теж таке було. Вепстер роздявив рота. У мого батька? Так, сер. Саме тому він ніколи нікуди не ходив. Він... Був десь у вашому віці, сер, коли відчув це. Він намагався спланувати поїздку в Європу, але не зміг. Повернувся на півдорозі. У нього навіть була назва для цього. Вепсер сидів мовчки, приголомшений почутим. Назва? Нарешті сказав він. Звичайно, у нього була назва для цього. Мій батько знав її. А мій дід також це відчував? Не можу цього знати, сер, сказав Дженкінс. Мене створили, коли ваш дід був уже старим чоловіком. Можливо... В нього було щось схоже. Він теж ніколи не виходив із дому. Тоді ти розумієш, промовив Вебстер. Знаєш, як це. Я почуваюся погано, фізично зле. Подивися, чи можна замовити гвинтокрил чи щось інше, щоб дістатися додому. Так, сер, сказав Дженкінс. Він відійшов, але Вебстер знову його покликав. Дженкінс, а хтось ще знає про це? Хто-небудь. Ні, сер, відповів Дженкінс. Ваш батько ніколи цього не казав, але я певним чином відчував, що він не хотів би, щоб хтось про це дізнався, «Дякую Дженкінсу, сказав Вебстер. Вебстер відкинувся назад у своєму кріслі, почуваючись спостошеним, самотнім і вибитим з колії, самотнім у галасливому вестибюлі, де вирувало життя, і ця самотність розривала його, розсотувала нерви й душу. Туга за домом, хвороблива, срамотна туга за домом, сказав він собі, те, що, мабуть, відчувають юнаки, коли вперше покидають дім, вирушаючи в далекі світи. Є інше модне слово для цього – агорофобія, що означає страх перед відкритим простором. Слово походило із греки, де означало дослівно страх перед ринковою площею. Якби він перетнув залу до комунікаційного приміщення, то зміг би зв'язатися з домом і поговорити з мамою чи якимсь роботом. Чи то може вже краще просто посидіти і почекати на повернення Дженкінса. Він почав було підійматися, але за мить знову всівся. У цьому не було сенсу. Просто говорити з кимось чи дивитися на якесь місце – це не те саме, що там бути. Він не відчує запах сосен у морозяному повітрі, не почує знайомий хрускіт снігу під ногами, не зможе просто витягнути руки і торкнутися одного з масивних дубів, що ростуть уздовж стежки. Він не відчує тепла вогнища, не переживатиме впевненості, приємного почуття приналежності і єдності із землею та всім, що на ній. Було однак що, що могло б допомогти. Не дуже, мабуть, але хоч якось. Він знову почав підійматися з крісла і застиг. Думка про ті кількадесят кроків до комунікаційного приміщення викликала в нього жах, невимовний жах. Якщо він спробує зробити хоч один крок, то відтак йому доведеться бігти. Він тоді муситиме втікати від спостережливих очей, незнайомих звуків і болісної близькості незнайомих облич. Він різко сів. Пронизливий жіночий голос несподівано протяг людський гамір, і він аж сахнувся. Він почувався жахливо. До стоту, як у пеклі. Лише би тільки Дженкінс не гаєвся. Перший подих весни долину з вікна, наповнюючи кабінет солодкими обіцянками. Ось-ось почнуть танути сніги, проб'ються перші зелені листочки й квіти. Звернені на північ пташині клини, протнуть небесну блакить, у ставку в очікуванні мушки, зачаїться форель. Вепстер підняв очі зі стопки паперів на столі, вдихнув повітря і відчув прохолоду на щоках. Його рука потягнулася за склянкою з Бренді, але та виявилася порожньою. Знову схилившись над документами, узяв олівець і викресли якесь слово. Насамкінець ще раз критично перечитав фінальні абзац. Той факт, що з поміж 250 запрошених людей прийти до мене змогли лише троє, не обов'язково свідчить про те, що всі, крім цих трьох, страждають агорафобією. Деякі могли мати серйозні причини не прийняти моє запрошення. Але це насправді проливає світло на те, Ще після краху міст люди, котрі проживають у згоді з природою, відчувають все більшу нехідь до того, щоб покидати знайомі місця. У них посилюється прагнення залишатися серед краєвидів і володінь, що в їхній самотності почали асоціюватися з благополуччем і комфортом. Важко сказати, до яких наслідків приведе така тенденція, оскільки це стосується лише незначної частини населення Землі. У великих родинах, Матеріальні обставини змушують когось із синів шукати щастя на інших частинах планети, та навіть за її межами. Багатьох людей вабить космос його пригодами та можливостями, у той час, як ще інші обирають такі професії та заняття, які унеможливлюють осіли триб життя. Вебстер перегорнув сторінку і зупинився на закінченні. Це була добротна стаття, але вона не може бути опублікована принаймні не зараз, можливо, після його смерті. Ніхто, наскільки він міг прослідкувати, Ніколи не звертав уваги на цю тенденцію. Усі сприймали, як звичайне, те, що люди рідко покидали свої домівки. Зрештою, навіщо їм було покидати дім? Певні небезпеки можна простежити в... Біля його ліктя тихо завібрував телекомунікаційний сигнал, і він потягнувся до перемикача. Кімната зблякла, і він опинився обличчям до обличчя з чоловіком, який, здавалося, сидів за столом навпроти вебстера. Сивечолий чоловік із сумними очима за масивними окулярами. На мить веб старотатерів, коприсаючись у пам'яті. Не може бути. вигукнув він, і чоловік похмуро посміхнувся. Я змінився, сказав він. І ти також. Моє ім'я Клейборн, пам'ятаєш, марсіанська медична комісія. Клейборн, я часто згадував про тебе. Ти залишився на Марсі. Клейборн кивнув. Я читав твою книгу, докторе. Це неймовірний внесок. Я часто думав, що це має бути написано, навіть сам збирався, але не мав часу. Тому й не зробив цього ти чудово впорався. Особливо вражає ота частина про мозок. Мозок марсіан завжди інтригував мене, сказав Вебстер, деякі його особливості. Гадаю, я провів більшу частину тих п'яти років за нотатками, так чи інак, ухиляючись від своїх безпосередніх обов'язків. Ти зробив усе правильно, сказав Клейборн. Саме тому я звернувся до тебе зараз. У мене є пацієнт, якому потрібна операція на мозок. Лише ти можеш із цим упоратися. Вебстер затамовав подих, його руки затремтіли. Його доставлять сюди? Клейборн похитав головою. Він не може рухатися. Гадаю, ти знаєш його. Це Джувейн, філософ. Джувейн, вигукнув Вебстер. Він один із моїх найкращих друзів. Ми ж говорили лише кілька днів тому. Це був раптовий напад, пояснив Клейборн. Він питав про тебе. Вебстер мовчав, його раптом огорнув несподіваний холод. На чолі виступив холодний піт, кулаки стиснулися. Якщо почати негайно, ти якраз встигнеш, пояснив Клейборн. «Я вже домовився зі світовим комітетом про корабель, який негайно дадуть у твоє розпорядження. Необхідна надзвичайна швидкість». «Але...» – заперечив вебстер, «Але я не зможу прибути». «Не зможеш прибути?» «Це неможливо», – сказав вебстер. «Я навіть сумніваюся, що я потрібен. Упевнений, ти сам...» «Я не можу», – відповів Клейборн. «Ніхто не може, лише ти. Ніхто не має достатньо знань. Життя дживе не у твоїх руках. Якщо ти прибудеш, він житиме. Якщо ні, він помре». «Я не можу відправитись у космос», – сказав Вебстер. «Будь-хто може відправитись у космос», – різко відповів Клейборн. «Зараз уже не так, як було раніше. Є всі умови». «Але ти не розумієш». «Благально промовив Вебстер». «Ти...» «Ні, не розумію», – сказав Клейборн. «Справді не розумію». Щоби хтось міг відмовитися врятувати життя свого друга, два чоловіки дивилися один на одного довгий час, не промовивши ні слова. «Я скажу комітету відправити корабель прямо до твого дому». Нарешті промовив Клейборн. Сподівайся, до того часу ти приймеш правильне рішення. Клейборн розчинився, а натомі знову з'явилося вебстерове помешкання. Стіна книги, каміни, картини, улюблені меблі і перші повіви весни із відчиненого вікна. Вебстер застиг у кріслі, виречившись на стіну навпроти. Джувейн. Його кошлати, зморшковати обличчя, його шиплячий голос, його дружелюбність і розуміння. Джувейн, котрий пізнав те, що його витворені мрії – і перетворив це на логіку, правила життя та поведінки. Джувейн, який використовує філософію як інструмент, як науку, як сходинку до кращого життя? Вебстер обхопив обличчя руками і спробував побороти смертельний неспокій, що напав на нього. Клейборн не зрозумів. Він і не міг би зрозуміти, оскільки не знав. Та навіть якби знав, чи зрозумів би. Навіть він, вебстер, не зрозумів би, якби сам це не переживав. Жахливий страх покидати власний дім, власну землю, свої володіння, ті маленькі символи, які він створив. І не лише він сам, а всі інші вебстери також. Починаючи з першого Джона Джей. Чоловіки і жінки, які заснували культ життя, священну традицію. Він, Джером А. Вебстер, відправився на Марс, коли був молодим юнаком, і не відчував, навіть не підозрював, що його венами тече психологічна трутизна. Не підозрював навіть, коли Томас кілька місяців тому відправився на Марс. Але за 30 років спокійного життя тут, у притулку, який вебстери називають домом, хвороба непомітно розвинулася. По суті, раніше її неможливо було виявити, але тепер це стало доконаним фактом. Стиль життя, розумового і фізичного, віднайдення щастя, що асоціюється з певними речами, речами, які самі собою не мають жодної цінності, але цінність яких, чітко визначено конкретну цінність, упродовж п'яти поколінь сформувала родина вебстерів. Не дивно, що інші місця здаються чужими. Не дивно, що від самої думки про їхні горизонти тебе приймає жах. І не можна було нічого вдіяти. Нічого, хіба що виробити всі дерева, спалити будинок і змінити плин річки і струмків. Але навіть це не допомогло б. Навіть це. Екран муркнув, і Вепстер забрав голову від рук, простягнув руку і повернув перемикач. Кімната наповнилася білим світлом, але не з'явилося жодного зображення. Почувся голос. «Секретний дзвінок! Секретний дзвінок!» Вебстер відкрив панель, набрав кілька цифр, а тоді почув гудіння силового поля, що заблокувало кімнату. «Секретність встановлено», – сказав він. Біле світло зникло, і навпроти за столом з'явився чоловік. Його обличчя видалося Вебстеру знайомим, наче він уже багато разів бачив його по телебаченню чи на передовицях газет. «Гендерсон, президент світового комітету». «Мені телефонував Клейборн», – промовив Гендерсон. Вебстер мовчки кивнув. Він повідомив, що ви відмовилися летіти на Марс. Я не відмовився, сказав Вебстер. Коли Клейборн від'єднався, питання залишилося відкритим. Я сказав йому, що це неможливо для мене, але він відкинув це, не зрозумівши. Вебстере, ви мусите полетіти. На полі Ви єдиний, хто знає достатньо про мозок марсіан, щоб провести операцію. Якби це була просто операція, напевно, хтось інший би впорався. Але це не той випадок. Може, «Ну, й так, сказав Вебстер, але це не питання збереження життя, пояснив Гендерсон. Навіть життя такої непересічної особистості, як Джувейн. Тут йдеться про більше Джувейн ваш друг. Набудь він натякав на свої дослідження. Так, відповів вебстер. Він натякав. Новий концепт філософії. Концепт, без якого нам не обійтися, заявив Гендерсон. Концепт, який змінить сонячну систему який упродовж двох поколінь перенесе людство вперед на сотні тисяч років. Йдеться про кардинальну нову перспективу, про яку ми раніше навіть не здогадувалися. Абсолютно нова істина, розумієте, яка раніше нікому не відкривалася. Вепстер хопився руками за край столу і так міцно стиснув, що аж щі побіліли. Якщо Джовейн помре, сказав Гендерсон, цей концепт зникне разом із ним і найімовірніше буде втрачений назавжди. Я спробую. Промовив вебстер. Я спробую. Погляд Гендерсона був рішучим. Невже це максимум, на що ви здатні? Це мій максимум, сказав вебстер. Але, чоловіче, у вас має бути причина якесь пояснення. Немає жодного, яку б я міг вам назвати, відповів вебстер Він потягнувся до перемикача і впевнено вимкнув його. Вебстер сидів за столом, піднісши долоні до очей і втупившись у них. Золоті все, знаючи руки. Руки, які могли врятувати життя, якби він доправив їх на Марс. Руки, які могли врятувати Сонячну систему, в ім'я люства, заради ідеї марсіанина, нової ідеї, що за якихось два покоління перенесе їх уперед на сотні тисяч років. Але ці руки скутів фобію, спричиненою його тихомирним життям. Регрес, напрочуд прекрасний і смертельний регрес. Люди понад дві сотні років тому покинули метошливі міста. Свої притулки. Вони покінчили зі старими ворогами та древніми страхами, що змушували їх тулитися ближче до спільного вогнища. Розпрощалися із хобгоблінами, які волоклися за ними ще з пещер. І все ж, і все ж, вони знайшли новий притулок. Притулок не для тіла, а для свідомості. Якесь психологічне вогнище, яке досі тримає людину в освітленому колі. Проте вебстер знав, що він мусить покинути це вогнище. Мусить знайти в собі мужність і вирватися з того кола, як два століття тому люди зважилися покинути міста і не озиратись. Він мусить полетіти на Марс, або хоча б стартувати з Землі. Тут не може бути жодного сумніву. Він мусить це зробити. Чи переживе він політ, чи зможе провести операцію, він не знав. Чи може агорафобія спричинитися до смерті? У найгострішій формі, мабуть, може. Вевстер потягнувся, щоб подзвонити, але завагався. Немає потреби просити Дженкінса зібрати речі. Він зробить це сам. Щоб зайнятися чимось поки корабель прибуде. Звертньою полеті шафи в спальні він зняв сумку і побачив, що вона вся в пилюці. Він спробував змухнути з неї пил, але марно. Надто багато років той сідав. Коли він пакував речі, кімната сперечалася з ним тією мовчазною мовою, якою неживі, але дуже знайомі речі можуть комунікувати з людиною. «Ти не можеш полетіти», – твердила кімната. «Ти не можеш покинути мене». «Я мушу полетіти, невже ти не розумієш». Напівблагально-напіввибачливо пояснював вебстер. «Це друг, мій давній друг. Я скоро повернуся». Спакувавши речі, вебстер повернувся в кабінет і важко опустився у своє крісло. Він мусив йти, але не міг. Та коли прибуде корабель, коли настане час вирушати, він знав, що вийде з будинку і піде до корабля. Він налаштував себе на це. Намагався не думати ні про що інше, окрім того, що йому потрібно їхати. Усі речі в кімнаті атакували його мізки, наче потаємні змовники – щоб тільки затримати його тут. Він бачив ці речі так, наче дивився на них вперше. Старі пам'ятні речі раптом постали в новому світлі. Хронометр, який показував час на Землі і на Марсі, дні тижня та фази місяця. Портрет його покійної дружини, що стояв на столі. Нагорода, яку він здобув у підготовчій школі. Невеликий сувенірний білет у рамці на пам'ять про мандрівку на Марс, що вартував 10 доларів. Він дивився на них спершу напівсвідомо, а потім зацікавлено, пригадуючи все, що з ними було пов'язано. Розглядав їх як окремі компоненти кімнати, яку він усі ці роки сприймав як єдине ціле, ніколи не усвідомлюючи, скільки речей насправді творили її цілісність. Опускалися сутінки. Сутінки ранньої весни. Сутінки, що пахли вербовими котиками. Корабель уже давно мав прибути. Він піймав себе на тому, що прислуховується до відгумуну його приземлення, хоча знав, що не почує його. Корабель з атомним двигуном рухався тихо. Ну, хіба гучнішав, коли набирав швидкість. Стартував і приземлявся тихо і плавно, наче пошинка, без найменшого шуму. Корабель скоро буде тут. Мусить ось ось прибути. Але він ніколи не полетить. Почекає він ще трохи, і його рішучість розвалиться, наче замок із піску під час зливи. Він не зможе довго опиратися проханню кімнати, мерехтінню, полум'я і шепотінню землі де п'ять поколінь Вепстерів жили та помирали. Він заплющив очі і відчув, як холод пробіг його тілом. Він не може піддатися йому зараз, сказав собі. Він мусить втриматися. Коли корабель прибуде, він має бути спроможний піднятися з крісла і вийти з дому на зустріч своєму призначенню. У двері постукали. Заходьте, сказав Вепстер. Це був Дженкінс. Відблиски від каміна мерехтіли на його металевому корпусі. Ви раніше кликали мене, сер, запитав робот. Вепстер похитав головою. «Я хвилювався, що ви могли кликати, а я не прийшов», – пояснив Дженкінс. «Виникли надзвичайні обставини, сер. Два чоловіки прибули з кораблем і сказали, що вони прийшли забрати вас на Марс». «Нарешті вони тут», – сказав Вепстер. «Чому ти не повідомив мене?» Він насилу силу звівся на ноги. «Я подумав, сер, що ви не хочете, аби вас турбували», – сказав Дженкінс. «Це було б так нерозумно. Зрештою, я переконав їх, що ви в будь-якому разі «Не полетете на Марс». Вептер закам'янів, холодний страх стиснув його серце. Тримаючись руками за край столу, він сів у крісло і відчув, як стіни кімнати змикаються навколо нього, утворюючи пастку, із якої він ніколи вже не зможе вибратися. За уваги до третьої оповідки. Тисячам читачів, які полюбляють цю оповідку, вона знана тим, що в ній уперше З'являються пси. Дослідники ж бачать тут значно більше. Загалом, кажучи, це історія про провину та марнотність. Занепад людської раси триває, і людина страждає від почуття провини і нестабільності, що призводить до появи людей-мутантів. У цій легенді прослідковуються спроби раціонально пояснити мутацію і зобразити появу псів як модифікації первинного рівня. Жодна раса, як свідчить розповідь, не може вдосконалюватися без мутацій. Але тут не сказано ні слова про необхідність певного статичного чинника в суспільстві для забезпечення стабільності. Уся легенда переконливо доводить, що людська раса не приділяла належної ваги чиннику стабільності. Кудла, який ретельно дослідив усю легенду, стверджує, що жоден пес не міг би висунути теорію мутації, адже ця ідея суперечить усім переконанням псів. Тому цю провокативну теорію повинен був висунути якийсь чужорідний розум. На його думку, це є лише ще одним аргументом на підтвердження людського походження цієї історії. Натомість Бровко акцентує увагу на тому факті, що впродовж усієї легенди висвітлюються погляди, які цілковито суперечать логіці псів, і що вони загалом показані у вигідному світлі. Він вважає, що це не що інше, як типовий прийом майстерного оповідача, підміна цінності задля створення певного драматичного чи навіть шокового ефекту. Немає жодних сумнівів, що людина – представлена тут як персонаж, який усвідомлює свої недоліки. У цій оповідці людина на імені Грант оперує поняттям «канони усталеності» і, очевидно, він відчуває, що з людським мисленням не все гаразд. Він каже Натаніелю, що людською расою завжди керує цікавість. З якоюсь інфантильною простакуватістю він плекає надію, що теорія Джувейна є чимось таким, що могло б врятувати людську расу. У фіналі Грант бачить ту тенденцію до деконструкції, яка властива його расі і передає долю людства в руки Натаніеля. Серед усіх персонажів оповідки, Натаніель чи не єдиний, у кого справді є історичний прототип. В інших історіях, які дійшли до нас із далекої минувшини, ім'я Натаніель часто згадується. Хоча очевидно, що автентичний Натаніель не міг здійснити всього того, що йому приписують у численних розповідях. Прийнято вважати, що він справді існував і був доволі значимою постаттю. Зрозуміло, що детальніше з'ясувати всю його значимість зараз після такої сили вселенної літ видається неможливим. Родина людей, знаних як вебстери, яка фігурує ще в першій оповідці, продовжує відігравати найважливішу роль поміж іншими постатями легенди. З одного боку, це може бути ще одним доказом на користь теорії Кудлаєв. А з іншого, це також можна трактувати як черговий прийом талановитого оповідача. Прийом, який він використовує, аби поєднати в одне ціле, цей, доволі слабко пов'язаний між собою, легендарний цикл. Ті читачі, котрі звикли сприймати текст надто буквально, можуть бути обурені гаданим підтекстом, а саме твердження про людське втручання – в появу раси псів. Рябко, який завжди вважав, що весь цикл є суцільним міфом, гадає, що тут ми маємо справу з древньою раціональною спробою пояснити походження псів. Аби приховати брак справжнього знання, історія здавна прикривається поясненням про якесь начебто божественне втручання. Це примітивний, але дуже правдоподібний та загалом задовільний спосіб пояснити непоясними.